ste goatsu Solitario y despiadado junto a un trabajo destinado a aniquilarme, el extrarradio de cualquier ciudad podrida, de una nación acomplejada y repelida. 26 no son edades parazan Perdido y roto Trabagando entre divorcio Ya no puedo dar Un paso más En otra dirección Que no vaya hacia la muerte Y no voy a hacerlo No voy a vender Lo poco que me queda Sucia perra, sinóvida para mí Has conseguido que jamás pueda olvidarte Yo me maldigo y te maldigo por igual Por enviarme hasta el abismo interminable La larga marcha me avergüenza y me consumo Atrinxera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 Spread around United, you know, Texas town About to check outside The game And you know what I'm talking about Just let me know If you're gonna go To you know, that whole mile On the range They got a lot of nice girls huh? I'm right arrazaalde oren zule arratzalde ondan hori hementxegatoz beste behin laia rolgantzan gure kirolari zuenduteko tartien eta gaurkontan pasan hastien moduen giro egingotzegu jarraipena, Zuzen zuenego jarraipena, gaurkontan ha lagarren eta pie. Ziita delatik monte ezonkolaanera dagoena, bosten ohi berrehun dabost kilometrko usauzaitapa honek. Eta bak, hemen gure abadetxeko pareten artetik zuzen, zuzenien, zauzen tokire Giroko barri emangotze gu, gauzak zer gertatzen dan, zeronak, txarrak, barrizek, kotileuek dana Gaurko netan inbitau beste berezibadekagu, gure laixia herrati anain famoso da be Berezen gure sare sozialak eta aztertuko gauzena, eta onen atanak eh, hemen presentetik, haupa Ion, haupa Ioritz, haupa Imar Arratzadeo nander? Arratza Arratza Arratza bai, arratzadeo nander Presa uzierdan or hemen zer pasako dandan ni izateko. Gauze, ez dakigu lehen sartu jaia nervios egon gara. Bai, Kuntetako, bai, hi, musiki ipini gut, jaago mikrofonu ja ixotut egin hemen barri emoteko guran eta ba bueno, astira astira hasiko gara igual, eh, ai patzen zelandoien gure etapi, eh. momentu honetan eh, maldan bera 46 km pasa, metarako eta grupo txoder bat eskapote dau, esango dike eh, bastante den eta Ia izienak ezateko gaina zen, joz <risa> <Yos>, kasu! Zuali <risa> da diremen whatsappak eta letxiek, eh, Ponomar, Tratnik, eh, Rochas, <risa> albanese Fortunato, benet Afini, Oliveira, Molema, Moska eta Kobi horrek diremen momentu honetan ezaldian dauzen txirrindu laditek, gero favoritu ekatzetik, eta ahia adituok, ok, zelan ikusten dozue, zelan doi etapie momentuz. Bueno, ba, ikustot, eh, gioi prebilsible baten eh, aurrien gauzula, ezta. Eskapadatxo batein da, ikusi da bertan behar ba, bueno, korredore desente, desente txue sartu dira, baina ja, atzetik eh, ineoz dabil topera, eta ikustot ba, etapie eh, atzien dagoela, ezta. Klaru, klaru, egan behar nal ikustoko hor dagoela, eta... Horrek mon ostela eskeren bizitzea suna. I ja aldaketa bat ikusi du gatzien eh? nor bera Joritz. Bai ba ikuste du Astana berantsagoan hartu dela de erantsukizune eta beragas Blazov ta, ta Bernaldoas aurreantsa ta peio ikuste du hor 6-7 talde baten. Hau papeio gure peio horren sartu da 7 gotalde horreta. Nia ia zer pasetan da ni honetan. Eta Imar, lehen esan handagune zer da zure bierra gaurkoetan. Bueno, banika burra sariek eta siklismoen inguruen ideia askorik esteko, baina bueno, sari eta nibiko na sapuru Azkenengo barriek eta egarten. Eta antza esan da be sonkolanganien itzilesko belainu dauela, eh? Azken, belainu esan kolan. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Belainu da ben eco tan kontubitilidad. Busto que un arte me pasau zena zer gertu izan, baina antza dan egondo pasaba bien eta seguro honek elmugra biden ainondo estabe la pasauco, baina bai seuekaz. Txirrindu lalizek, momentu en momentu egue bizik eta igual gu, martxani pintzeko, musikapur bat ipinikogu, ez togu ipiniko <risa> Ez, bardinda, bardinda, ez togu ipiniko Horto ba, ez txirrindu eta... Ay, a ver, a ver, kontuz, kontuz eh, Education Festeko korredore bat ikusten da atzetik aurrera gure da, joen. Juen Ez takit, eh, karzi izango da nero batean bat Gaiatzien Bora eta Education first espabile bako da, Eurria, Beste Lagamene, Talde Txue, Blasov, Bernal, Gorka, Castro Castroviejo, Peio Bilbao eta Luis Leon Sánchez, kontuz. Oia raskoko taldi, Eurrien, oia raskoko taldi, eta ez da parkamenik egongo, eta piskatak jatzi jarren gero, azkenengo higoheria, hanmalau kilometroko igoera bateko dabela, zonko landa bera, monte zonko landa. Berak, sortziko mabosteko penditzako media duko, dukik ez, baina azkenengo hiruk kilometro horretan amairuko media, puntu media bitartez, eta puntu baten eguneko hogeita zazpiko malda beuko dabe eta joe, lan edarruko dabe hor gora txirrindu laditek. Eta esateko bebai, hemen gure teknikuek azkenien bailo hortu dagoela, karreran momentuen en momentuko zara gure motorrotza, lehenkotre gotxa, Bizkat, buztuiko da Bizkate eh, mejorako seguri erre transmisinoa hau, eta, bueno, bitxikerizan bat, obeste komentetako? Ba, zonko lan ganien e, persona importantiek lortu dagoela garaipena, eta azken nengo eta zaiti hartzeko, e, bueno, azken nengo hilea bazi dagoena, Opa, Fron, Fron, Girozian, askenengo eta Pago, Zeus, Maria eta Jose Selako putze botako esan Esan bierra da izonko lan, uste, Montezonko lan Nikko esagun edala igoera hori Nik esto te seten izan personalki En asekule hagan negon, bes, baina Esan bierreko igoera hau ubarik Beste aldeko igoera izaten zela famotu, eh Eurten honetan aldatu indabe Beste, beste, igarobide Beste sentido enigengo dabe Eta, gitsi, gitsi buruz, baina Bueno, ikusten dugu aldak eta gitsi hemen eh, Txirindule azien eh, Oinde de Keunik da, direten da biena, de Keunik e, ekipoa. E, eta ahí laster e, berantza, lastera esiko da kontu aldatzen, aldapan gora. Xi xi. Aitia, aitia txarren ber e, Simonik Isabela, Alberto Simon, e, Iñigo Irabazliek Son con la Aldapaxiela, eturreko aldapari gorna baino gogortsu hauek, así que hostia, portu gogorra e, dela benetan, haurek e, esan gure dau. A Simonida bakarra Bertinte bietatik ira hasi duena. Ta ikusiko hugu oingoan aber, e, asken e, kil, kilometro tarte itxo tendeurien edo Ebasiratik egurre dauen, se Durko, aldapie gogorra da. Ikusten dugu gaur, be, e, benepoel ez dauela... saizoirik honen nien, eh, joritz? E, benepoel, lehen gogan eukioan... Eh? Dio, harpegi esan, bueno, eh... Esan ona bat peona, baina, bueno, azken nien, bi minutu galduz Bernal eta honekiko, da, bueno, esan lehiko, esan lehiko, esan lehiko egune. Zer, holako egun eta normalena da, ba. bost pinutu, bai. amar, amar, bost, <risa> <risa> bai, eta atxera joati hebe bai. Minutu piloa galtzi he, bai. Ike entxu hotxet bere direktor deporti guari be, esan deu, hain gazki badoan, etxera bioliko doela, zera, ostantxan, erremente bimbo deu, eta esan bidea gazte-gaztea dela, honek ez dube sortxe egun, Geyen eskorri du, etzegi duen, da, behantzako dana barrie da orduen duen, eh, zain duen behar da. Zakursar, asko gongo die, pelotoien horrek ezta parkamen ikin bongo, eta bak izuemen kilometro askoko buelta ala girue. Kilometro luziek, etapa asko eta zer asko, ondino, erdibidien gauz, beste astebal bat falta da oso horiek eh, giruen Eta, bueno, aiketzeko zurmurru bat en filtrasinoa entzunabena eta hau Peter Sagan iburu da. Astien zierrentzun dot, kotillo, chuchumutxu doztagi zeresan eta entzuten da de De Keun Quickstep taldekoek eh Peter Sagan fitxa gure da Biela. Adiru uh, beharko de deuri bestela. Hiru, eh? Hiru. Eta hau eta eta munduko txapeldu nizeneko txirrindulari ja Peter Sagan. Eta guretzako ezagun hemen e, Espainiako buelta oizko tontorri namatiu zan ehun horretan indozkun kaballitu, e, Mal langora sekulako pendizat eta tipu e, bisikleti hartu eta erraguerabakarren gani nantxe joan zan mal langora gora habilidadi erakuzti eta eta hanketan ingerra bebaiz ez da fazi izien gobelaku, eh? Gorra, eh? Ganera aldaz gorra jun eh? gorra, gorra, gorra, gorra, gogorra obilizien eta itzela, <risa> itzela espektakulu, eh? Eta gaur espektakulu, espero dugu guk giruen, espektakulu txirrindula txirrindu lehiz, jekor, bai, eh, aldan bera, hankiatara kurban sartu dezinik, hori asunto da, hori sakatzen dut zen seinale ditsengo da. Deko uniken, aparte, beh, entzun izen zain, eh, interesa, bai, esan bida, zaganek eskatzen dut zera, sortzi miloa, bera, ah. bera nahie, Beste bi korredore, eta ez daite segure duenua, masajizki edo, ez daite zenbakure duenua, bera, sortzi miloa. Haber, Mobistarren ninti lapurtuko duen hori. Sortzi miloa, eta seguramente alpiste ona bezkatuko da berak, eh, <risa> karreretan, eh, mu, el mugara hondo aileketako alpisteo, oh, ez dakik gana izabe, babesien euken. Ez da tontu, eh, jokaldi ona, erabili bilidagena. Eta, bueno, pizkat, txiztu egaltzen gabeiz gu, Eta honen eixengo da estiro, musika música, burbat entzungu bepizkate Inge Rakartu eta Minutu Gitsibarru, emmenetoriko gara vueltan. Es la armonía suicida Y no para de despedazarse en mi interior Y los pulmones encharcados y el cerebro retumbando bajo tierra Es un trágico final Susurrado por un animal En un baño de basura Y moralina Las emociones y la verdad Ya no me son necesarias Solo quiero escuchar Vivir y... No ha venido para quedarse Es la armonía suitida, ansiedad y despilfarro Son las luces que me guían Mientras mi mente se vacía ya sin miedo Ni dedicación y Es un trágico final Susurrado por un animal En un baño de basura emociones y la verdad ya no me son necesarias solo quiero escuchar el mitido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 try to kill it all away but i remember everything what have i become my sweetest friend every Artu, garrenaz aldi bat, eta bizkat ez da herri buztioguz, edo ure ez da bai, baina hemen txegat ezbultan. Eta, ia, zelan doi etapi aldaketari badau? Zelen ikusten duzue? Ba, atxekoak batu dire, ostera beha, asike amaikazeitzen deurria aurrean, bos minutuko tarti egas, ez tot pentsetan ikalduko dienik, asike, hien hor harteltzen dien. Ie, aldi zen uste duzue gongo garaipena? Es esto pentsa da natienineo sta sta na hasiera batetik ipini eh, orlanien da deurkoan eh Dernal Blasov horribiliko da garaipenan bie segunduak gebe eh, arrapetago hasta ikusten da fuerte bere sei korredore dekose aurriren pelotoiden tiretzen eta Blasov eh, potente ikusten da Eta, bueno, sali, tali, sali, gaseño, Este beki horiak txio dauen moduen e, Badinue, tropela kantza arrapa udabezela e, liderraren Eta aire euskal txirrindularien e, talde txuedo Etebe, kirolak, e, buta uskun informazioa. Etebe, Etebe, guri kolaboratzen, gugara euren leheneko katia. Eure guri lanak errasten debiltiendie. Eta... Aiketzeko ebai, zer dagozu, aiketzeko hor? E, Aitxe Hernández epe bai, idatzi daue. Euskar Txirrindularitzak, benetako maila eragusten ari da gaurko giroko etapan. Ez da giro, giro d'Italia, jashtaga gaz. Eta euskaldunek, beti euskaldunek. E, topien munduko bizikleta e, Txirrindulai onenen egoten die, honako itzuli handi baten eta ez da jiru ebakarrik egun honetan e, ospatzen dabilen buelta Burgozen e, badekoguz Euskaldun, e, Euskaldunek e, bisik detaganien eta honek ganetan eskak, ogor dabilen eskak eta ikortzeko gaur hirugarren etapa dabilzela jokatzen e, Burgozko errepidetan. horren barririk zuzenien estekogu, baina atzo esan bierreko edau, atzo bigarren eta ban gure Sandra Alonsok, Bizkaia durango taldeko Sandra Alonsok e, bosgarren postu teila bela Eta gure Euskaldun nordezkaritzen gorda bizela punta-punta norepe bai Maia oso handige Eta atzo helmugara elduzien moduen Elise Txabey, dugu lider e, Nia, <laughs> Fischer Black, Bigarren, eta Grace Brown Honeke gogor da biz kapotarrape, hemen estabe parkatzen, hemen danak gogorri biltiendi Bixikletan irabasteko pedalai gogor eta sakone Sakon sakatu bizake, eta bueno, aipatu bedana eta goreipatzekue, bizkaia durango Haupazuek, zelako lan ekin zabizien Eta holako puntako eta top, top, topeko talien hartien hilki ezta erreza Eta segidu horretan Eta ala, emetik eh, gure intzizak gaurtzan eriatzo eskaini aben elkarrizketi eri Atzo betalde horretako kide dan agurtzan bueno, Kide eta uste, presidete e, ba. bai, e, si. bueno, da manai erre biertan bedabillen agurtzan Zirindulariz bai Bertan gonsan laixi erratizien Asi bueno, besarka da bat talde guztiz eri Hori da, da bat Eta, bueno, entzun, entzun gure zuenak orra batzoko laixi hartzen e, magasinen Horrek guzu elkarrizketa entzun gai. Horrez gain, beste, hainbat kontu Eta guk emene, jarretuko, uh, jiru egaz, Eta igual generalari bistaizoa joten bautzeku Eta zelan doi, momentu honetan generala? Bueno ba, ikusten dago lehenoko postuen e, Egan Bernal e, indiartsu bat Bigarren e, Blasov due e, Berro eta bos segundure Irugarren Karuso minutu eta amabire Jiuk Arzi laugarren minutu eta amazazpire Eta Simon Jaitz minutu eta hogeita bide. Simon Jaitz, eh, handige, jo, zelako txirnelegi puntako edo zen hor. Beste asko da faltadie, eh? turrerako injerra gorten arizen beste asko da faltadie, eh? baina, bueno, honedie momentunan dugu zenak. Eta Astana atzien lanien, Jota Zou, pelotoia aurreko egarra pauguran. Astana inozekin batera kontroletan, esan dugunelen, ba, geburko tapi boltsikora eroan gure debri eta Gogor, Dabiz, gogor! Horrik ustenogun lehen komentatugu moduen, Belainu, eh? eh? Mendi partien eta, para, kontuz. Parajedarra Belainu e, eta kunetetan, edurre, bebai, edurre! Horresta, Praga. horresta, berorik egongo, ez da, kiroik egongo, otzen, otzaz, txerrindu lehizi megide goteko. Eta, entzuna benet, aipatzeko eda, Giroek aurten, ba bueno, pandemia dela e, bueno, arauen arteen, publiko esartzi gura bela eta erronka honein dauena publiko esartziena, baina mugatu indau presentzia, usteut 1000, 1000 pertsonako langa ipinabela eta gitien, ez, politida txirrindura dizan e, bide gaur bideskinetan ikustie, beretan e, txirrindura dizkeude asko eskertukoen gausi, eta espero dugu gup hemen emetik aurrera gure inguruen e, parte parte atsena probetan eta gure saliekan egon ala xetie eh? eta albadaz lan ez hemen egon gara gu uin edo internet bitartez proyei a botzaemon ez eta jori zer zer esengun en servidor ba gurene da nesan zurezuk esandako arire ba 1000 pertsona igon diela ba 10 euro 10 euro pageta Esan esanbiere segiduen agortu die la sarreras teleferiko baten antzaigoten die da, dana eta dana kontroletada da ba bueno ie hola goiturek ez gelditzen beste da jodiute gaus beste batzuk be ba gisa izan eneuke eneuke no reinformar señalik ba neuke aukeri badukela azkenengo etapa horren azkena ikusteko eta jo oin izan duten 10 € ya bueno hor privatizatzen hasiakuz gure honako beti libreko libreko kirolak Aire, aire librin euspatzen eh, dienak eta hori, hori egu, espero gola koitxurak alde batera izti, eh? errepikatu eta eta dure ditzaz betiko moduen, doainik eta menezidea moduen gozatzeko aukera egun. gunt. Baiz, eh, egi eda, eh, turrean da bilatz bat eiten deurilea dirue pageta, ozera, harinaute, ja, sortute da bela, baina ja, mendire egote arren jara pageu izen behar izena, ja, Naiko hau nire zeraren oltsi, ja Amar Europa geti edo da, apur bete, esagera oh, es. bedo. Holi oh, da hori eta ganea momentu gitxien ikusten kirol badala, ozaz, sea, lehurtik pasau eta hor ranimetide eta bueno, politxe izaten da, baina gero Amar Europa gau eta hor duela dana pasetan dieti eta ez zelp abila da bizi zen. Eta, eta, bueno, ez da, espero degun ez errepikatzie. Eta zera ikietzeko horzo, zer zeinela gozu, eh? noritzen da hori Bai, bai, bai, bai. Eh, Zonko lan ganien Euskaldun bat, badeko irabazle Bera Igor Anton izen zan, 2000 agarren urtien Izen zanez, Igor Anton da Da, da ba. Bizi da gaur egon, Igor Anton Bizi bai, baina garaien bera izen zan Zan, 2000 agarren urtien Bai, bai, datu, datu politxe gure, oinbe, oinbe, ete beko kiriek guri errastu ezkuena hor guri lanetan eta eta pa politxe zen zen e, Igor Rantón zonko lanko gainera bakar bakar ikerduzen momentu hortan, Euskaltele Euskadiko maiota jantzik je, zenbat zale egon orduen, orduen, orduen bai zonko lanketeta, politxe, orduen ez mile, or, mile, milak ikusten hainbat ikurrina zonko lanko ontorrien eta, eta politxe ba, jolako hausak e, barrido berrezkuratzi, eh? Esan behar da da gauru be... Al revés amaituko de Uriel o sea, beste aldeti dato seda. Ba, hori da. Esta ben. oiko igoera. Hasieran e, bidea zabal batetik doaz, Eta gero estutu hingo hasik, ikusiko gober zerrako spektakulu da. Ikusi iku ez, eta hemen, e, telemetriak eta ipingendabeneetik, asken hori, nahiko politi ditsengo da, eta hogetan zazpiko portzentaila malda hori, azta horre ikusi, gogor, gogorre e, e, ekimikotzie, txirrindu eta horrein, astana ondin hor ratzien lani, en astana postu gogorrein dago erkonetan, eta pambile, eta aurreko entartiek, gitxika gitxika badoi ebera. Gazlako, para jederrak ikusten gaur oine, eh? eh? Dana edurtut eta, eh? Dana, zuri, zuri, zuri, zuri, hor restau, eh? Udako trasari horre negu, egen moten dauguek, jagudie, paino? Gora arte eta paute danak, bai, txile bai. eskoltzaan eh? Txaketa, txaketa nausize, gaipenite, danak, eh? O, gane, gusten dugu dausen saliek, eh, danak errespetuekin, eh, eh, euren musukue aguen dala, eta zer, txio larizek, zer, zer dinue, eh, zelan da Bueno, ba, estabil, movimentu dazko baina bueno, haipatu eh, dana hori, amaik aiez larizek, eh, diesela eh, Benet eta Fini, Oliveira, Fortunato, Albanese, eh, Moiema, Moska, Kobi, Rochas, Traznik eta Ponomar, eh, txirrundu larizek. Amaika txirrindu laiz taldi, e, onxe ogoita mar kilometri, baina gutxiago, e, tokauko diemen e, El Mugarabideen, egon epe, sendo hortxe dabeiz lanien bost minutu eta berroita lau segunduko tartideki, eh, atzeko peloto jarekiko, eta ahia, ahia, ahia, zelan dabeizen, eh, e, aguantauko eta be, politxeko zenonako eskapadatxu bat ailegeti euren arti enburrukatzi, baina atzien astana ez da hori izteko gogoz, eh? Esan behar egin Taldekide bigaz, eh, lot, eh, Jumbo, Bisma eta Trek dauzela. Goyen, Afini dana emongo mongo uri, bere taldeki alde ikus de iku. Debe momentuz denbora goradoa. Bos minututik, bos berrotairura pase gara, kilometro bat zutan, ahi, ahi. Gogo reingoiak, atxeko egi. Ezta, ezta, erre zeitzengo guaina, hor dabis, hor dabis lanien. Aztanak, talde, hau zue deko pelotuian aurre aldien, eta hor Eh, líder Abera Be or ikusten dugu bere maila Rosarekin bere ekipu ondoendekola. Ez ta ki ez ta ki ez onek, estakos barba hartzeko gogortan, estatos. Eta barri do barrio gogoratuko du. gaina, joe, igoniko da azkenengo kilometruetan. 14 km igoera era Esther zengoa eta, joa, hori gurekin misializetie benetan aukera bikaina da Entzun Laixiarretia. Hemen punta-puntako irrr jeguegarelako eta Gana da, aspaldi, aspaldi gure gendune, asigara zuzenien gure retransmisiño egeitxeen, erronka handiz esan, baina ikusten da, ikusten da, honek badekola la segida bat, laixi hartzen behatzo zuzenien estren jauzan, laixi hartzen behatzen zuzenien, eta espero dugu EPS oso luze baten holgantzen e, gure kirolta arte honetara, Beste kirol batzuk ekartibei eh, ez da Aimar. Hori da, hori da. Badekus horre ideia batzuk, laisiar olgantzan tartera ekartzeko. Ez da igutzen aurreratu, hori chicos, gogo hasi gogo. Baina hori chicos, beste kirol batzuk ekartie gure dago, alba da susenien. Eh, eta bueno, hor chicos, eh, egon, egongo dizan saritan eta komentaduku, iase barri ekarreko gugu, baina bueno, hortxe. Eta nik siklismo egaz bat ez eh, da, eh, zuek bizikleta nabiltzen saren edo ez, baina ni askorikena sibiltzen. Aldani bai, aldani bai. Etchetik ta bernara. <laughs> Oribe, Oribe, chiringu laizada, Oribe, bai. <risa> Oina honek grave en laicus ten, es, balaurre eh, bicicletan eh, aprubat makurtut, ¿está? Postura aprubat estagita. Daulan eh, eta orduek emoten da ezantza bicikleta ganieen, da naiz erre, lumbagu edo okingo da edo, estagita panik. Bizkarra igual jodiute. Eh? Oh, eh. Lumo, ni noen agunta conche. Lumbago que sake pañagaro, ahora masaje de errekin igual. Almorrana bat eukile, ez da hini, ba. Ba, almorrenak egin gauza, gauza, gogorre egin gozan, eh? Sigintxu, gogorre ja, krudelo horretan ibilti, eh? Hemen inguruen badek bat inoz guaz bizikletan ditorri, eta azte eh, jarlekuen ondo jarri egin izin den bat. Beti sufritzen eh, Kilometrogitxien eta gero hankabit jartiko hortute ja, ez, da, ez da politik izten, baina honek ja, kaiu eta kaiu ezten eduko dabe Bizikletan gani bizidielako, euren ofizin hori da jarri bizikletan maniarra eta pedalen ganien eta ekin ekin egitetzie eta ono momentuz, e, tarti edi eusten dabe, zon dino, ez di egoten hazi Gitzifateak hemen Kilometrogitxibarro eziko die ya, zonko lan gainerantza Eta, eta ez zelako espektakule bizikoagun, zer dien esuzueten ikuek, ez dugu porrari, kein porra bat emiko, emke, hemen, zein, zein, zein postue eh, gaur? Nik ezteko, eta e, argi, eh? E, gauza, argidekoan gauza bakarra, e, atzien dauela garaipena, baina, norra itxinko dauen garaile, ba, ez dakit, ez dakit. Buzti, buzti apur bat, ia, ia, zein itxinkoa garaile? Hombre, a ber, e, ikusik eseran duen etapie, hastan tiretzen duela gogor, Ba, nik eh, Blasov enalde egingot. Ez doutxardo, Blasov, baina, Bernalda nitsako máximo favoritu, baina, guazan jolazten apurbe den, da, nik, esango neukes, Simon Yates, ja, ya, zi si bako zala agertu uten, ze, eh, oinart, dabil, da, gaur, eh, gaurko aldapi, emipetxetat, eh, bera ondo ibili bako zala beregi dira bebai, eh Seimon Jets, eh Giron hasieran ikusi kendule eta apur kapurke bebai, eh Ierrak e, gorantzada tosela. Oindala urtebiko, da urte bigo arrebes. Oin da urte bi, elego arrasa da askenekoan eh sprinterre gasatzien e, Esan biara da ontsa irudita nikuziogu lehine ostaldeko ikorri bilidie pizka eh? berreskuratu eta zonko langainera indar guztetxeak igoteko Bernalek ez da guztetxeak gure, ez da guztetxeak gure normala, libertza horri eutzi emikoizako. Eta eipatzeko lehen esan da moduen zonko gainen bimio eta mazortzigaren urtean Chris Fromm, mera gira bazian etapa hau. Eta pabikaina, berak que moan espektakulue, Zoncolanien gora. Gaur beste beste sentido retan isengo daigo, ere baina itzela isengo da, bera. Eta, aia, aia, gure txio laria. Atento, yeah, hemen, atento, atento, da, atento. Datu kuriosio batekarri gure dugu, eh, Zoncolan eh, portu eta zibisa berbaiken. Eta, badaue, eh, paizdo ziklismo kontuek diñones, eh, Robert Martxan isieneko eh, persona batek, igoabene Zoncolan tontorra, eunda bozturtegaz. Eunda bozturtegaz, boz biziletan igoabene, eunda beratzi gasehiltzan, asik que, bueno, aguantabene, ba yeah, eh, segon yeah, yeah. hostien. Gaurrilda, Gaur... gaurrilda. Gaurrilda, abitu, beurrilda. gaurrilda. Ez es que italianos da bideatxik eta azal gau lertu, baina. Gaurrilda, gaurrilda, bai. <laughs> da urtegaz, bai. Ba, bueno, ba, besarka da bat, zini eta jo, hon epe higon badau, gupe higonginke, au... eh? Zonkola. Hau pasu, pasu egu aldatoren urtea begide, laixi erronka jarriko da huia zonkola nigo ten daugun. Eta adinei begitxu barik, da egun bost urte, egun da hoi badeko usuz, Amamos Tegas Beneiku ixengoa da la voz bakotzateko nedadias hola koportua dain besteko malda gogorra ko San Pertuadigoti ezter ixengoa eta bueno momentu startiek esalek agontetan dauela es htzuti edekin grupo de eh, contar tieri La bueno, sari tambien Jaume Palomarre edino, como molan los tafarranchos que organiza Astana. Astana dietzen dabilela tropeletik eta bai e, e, eh? <laughs> e, gustau baina ko jaumeri. Orduan eh astanako gure stiloko di, eh? Tafarrantxo sali, Tafarrantxo sali, gabiri. Haleo gustau, haleo gustau. Darga sizibei ikusten gabiz tontorrekuek. dana gusti ze zuri edurtute, ambiente nevado eta ohitze. Bertan gente asko. Aber, imagenak ez badu uzen galtzen, pena dizen uzan. Ba, gaur egunean eh? temporada kontu gaitik eh? Bastante gobetu di, eh, da... Hori da gaur egun motor eta tiketa, dek izan, kamera, punta-puntoko kamarakin eta gintzat, irudizaz gozatzeko dugu, guk ezin dugu ilulik eskaini, baina gure ahotze zeure egin dana eskainiko gu, gure, gure, gure, hori da, itzes dana esplikau, nundin odakuek, ze ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, traza hartzen noten oneri, eta, tartiek esaleke gora ikena zidala, hartu Zei minutu hori ba, ez dakiku. E, Azken niremen gabiz, den bora guztien atxean dauela tapie, atxean dauela... Da, ez dakini, ba. Kontuz, nahiko talde majo da hurrien doiena, ananda an an guzti bezonko lanek, bakotxa bere lekuen ipiniko dau, baina Kontuz, Kontuz, tarte hori asko bajatzen ez pa aukera hori uko dabe. Da, be. Ta, lehen esan dagoa, bitxi rindulari horre duengo e... Hemetik hamar eh, kilometroa bere etapea maitu diena, Moska eta Fini. Zer, taldekidiek, Mollema eta George Bennett aurrean berez izanbeko favorito nabuziek, eh, orduen hien horarte erraten dutxien. Eta ahia, gure txeko txirrindularitzepe zoz erratateko gai dien peion aldeko erronka ingo nik, nik esporrara enaz buzti, baina nik gaur be peion aldeko erronka, igerten da txirrindulegitza zesteko tela idearipez, baina Euskalduen aldeko Ánimo, orega, hau papelo, hau papelo, saca tu maldo corazón con la lengora, ustot gaur bai posibilitatei baeko zule, taldeki de, sule, tal de kide asko, faltan, baina bueno, ánimo, sori, eta euskaldun guztieri be, Irisar behor da. Urrin barek, hasta naikoku e, este Irisar, es bardinda. Bar bardinda, Irisar, Irisar, Irisar, bardinda. Aupa Gorca, Irisar, este lo caris, Irisar ya retiraute dau, Irisar Hei, hei, hei... Markel. Markel arra, eta gorka hor maizteiko gizazemea. Hor eta jode, eusabiak esaten dagoen moduen hor eh? maizteiko txakurren ahiten baldin badau. Bere irabazle, seguru. Eta astana, hor fin, lanien atzien, eh? fin, ez tau parkatzeko. Astana, Ineos, Education First, eta Karuso behondo ikustegu, ja, Aurrien, Press, danak elei arako. Haber, haber. Liderrak eh, ono protejitu dues bakotxak bere taldi gaitik. Ikusten da ez tekila eh, deskantzetako horik eta peloto eh, bateko ilaran darue. atzien du esenak hori kantzaute jungo die. Bai denbora ez antza hori rarure eh, da, atzean aztana aztakit. Hori esategotan izinaz, pelotoia luze luze ikusten da baina amene den ez da duberaiten, eta nika esategotan goraiten ikendagoen asango, neuke? Eta ikusikogun dinogitza ebi kilometro falta diel mugarako eta lasterra terrasiko zoncolanen gora hamalau kilometroko portu utzarrauko da eta aipatzeko bi mili eta irugarren urtien zoncolan gainien bebeste ireabasle bat eukiganeun Gilberto Simoni, lanpreko txirri duela dice historiko bebera eta estean hemen txio kari esku egoraltzaute Es, Simonin kontu egasez abizenez, hori haipatzeko, e, e, zapato netan igongo dala e, zoncolanen esandosun moduen baina e, sutriotik, gobaro e, atletik barik e, zeittik eh, aurrera obalotik igo da, baina hahin sutrioko sutriko aldetik igoten da eta estreina aldizi izen zen e, e, giro emakum eskuen Luperinik Lupernik irabazia den milaberaattz da laurogeetamazazpi zen eta gero ekikison eskuetan izan duzu moduen ander e, Simonik bi iruen. Simoni izen Italia arrako Italiako gaina horretan irabazle izenikuek eh? Eusskaldduema Eukingura irabazle eta espero gaurbe beste Euskaldunatek eh, eskuek altzaut elmuga hori Pasaboa izetie eh? horri nagus immarak? Eh? Orgu... Eh? Buk ikusneguz. Buk ikusneguz. Buk ikusneguz. Buk ikusneguz. Buk ikusneguz. Kaskori barik eh, ginek ez dut emaldan gora zelako... zelako espektako lehomona, Simoni. Baina hemen eh, tartie mantentzen doa zaurreko amaikatxerri nularitzek eta ez dugu. Ez dugu aldaketari ikusnegu momentuz. Aztan abierrien, pelotoien Luce. Eta ia ia honetxe zonko lan eguri espektako lupizkatea eskaintzen dozgun. 6 km, zonko laneko lehego maldetara altsego. Haber, e, astana taldean lana sozetako balio duen edo azken ian e, Ineoz e, enmesedetan da biens, ez dakigu, denbora ormantetzen zi minutuen Ba, nahikoa izen leike, eh? E, Zer mole maha da ajortz benet, igotzai etxarrak ez dira GANERAPEN ETA FINI EKIPOKO LAGUNEGAZ EJONGO eh, DA MALDAN GORA HORRETAN ETA BETI OLAKO LAGUN BATE GUITI OLAKO IGOERA BATEN GAUSA EDARREZETEN DA GAUSA POLITE ETA BUENO GUPE PISKAT DESKANTZOTXIKI BATENGO GU hemen gure MUSIKAPUR BATI PINIKO GU ETA ja ZONKOLANEN GORA ZUSEN ZUSEN IEN BATUKO GARA ESE ZALDE es INORTIK ETA BATU GEUGAS BISI LAIXIAR OLGANZAN another one busted us out another one Hemen gatoz, hemen txegatoz bueltan. E, giroko etapa retransmititzenla, izia errogoltzan, zuzen zuzenien. Eta esateko dago hemen e, Tartiek e, ondino heldu jetzola, Tartiek horrein dagoela, 6 minutu eta hogei segunduko Tartie. Hama, sortzi kilometrot erdi Elmugarako, egun da, egun da, laro gehiet, kilometro inguru honeskero txirrindu legeganien daru izanak, eta berrunda bosgarren kilometrora zonko lan gainera llegetako ondino, ondino naiko iserdi botabiko da biena. Eta eta laria begire deko, soz, soz, erraporta gure usku. Hori, hemen datu batzuk irakurri gusari, eta nori, zonko igoera medizie, euneko amairuko eh, igoera da. Eta, badekos tarte batzuk, uneko betaboz dago, eta saspi badekos nahi azkenengo hiru kilometroetan. Asi que, igoera gogorra. Igoera gogorra, benetan be, eta ganea, ez du, bide ez du, azkenengo hiru kilometro horretan, eta ikusiko guia, ia zela moldatzen dien, ia, piskat, movimentu asten dan atzealdetik, eta aurrien be, amaika txerrindu lehiko tarte horretan talde horretan hau esan da, Ze movimento zer ikusten dan, zein dauen indartsuz, zein dauen indarrakustute, hor ikusiko gugu, hor ikusiko benetan politxizengo da Ya, etxake asko falta, lau kilometro zonko lanko portu hiboten azteko Eta, eta, zer, zelan lan ikusten duzu, zer prebizinho, zer zango zenki, hemen normo biduko da, zer, zer, zer, zer zanekike Bueno, eh, iesaldien ikusten da, trekeke hartu da bela mandue, da, trekeko bi korredoriek, eee... Eh, Moska eta Molema epinide laurrien eta ba estak dit. Ehesaldileri aukera bat ni pentseta ut e, moteko aukeran gogor dabizera saiatzen. Esuenkolan hasiar orduko. Bak, molema eta George Bennett be, bueno, igoten ez da bera, ez da bera. Hankamo zavera, Nico nigo ten dau eta taldeki edukine. Nere utez berape pizkat protagonismoa protar tu ikoleukela eta Jumbo berabe Lanina Civil ez da. Ba, Benetel, azte azkenean ikusi izan eh, Gorputxeri, bueltapur bete emo nize otxelas Ez etapan eh, Tobias Fosekin batera aurrera Juan Siel, ondoa maitu zeden Ikusiku, abe, 6 minutuko Tartea pelotoilegaz peloto ah, Ez da genik Aipatzeko amaikak txirindueko talde horretatik Rotsas eta Albaenaz egon pizkat atzean gelitu dela, ezkeitzen hasi diela. Iaia honek ia, e, barriz talde horretara batzeko aukera irekien, e, samiago emetik dana lazgoran euko hemen ez dauela ya deskantzorik, hemen e, etapa amaiera arte egurre baino ez da lagongo, baina, bueno, sami errekori, 2 segundura Rotsas eta ja minutu erdi atzerago Albaenaz. Bai, eee... Igoera malauki duometro zau deko zela, baina... Hemen, e, e, Golantzako... Golantzako andoaz, den pola guztien. Gorra, astana taldea buruen, ineoz atxien, da, a ber. Oiarrak, oiarrak, prestek, angarra atente eta hor, e, prepara edosi danenako. Edo sin movimentu dala eta estala beti jokorako prest. Eta, karo, hori da, hori da, tokaten dana. Talde, atzeko taldiek eta favorituen taldiek lanemiko emiko dabe. Se-6 minutu eta horieta bisegunduko tarti aurrien e, Ez ta gitxi, ez ta gitxi Nien uste zei e, ezaldia peaukera badeko zela Eta, eta, bueno, ganera, George Bennet eta Eta mole maurrien egin da gente, iz, izendun jentie da Eta, eta, eta malik jek euretako batzuk ezin gizinhoen Eta eta para eskuek holan dala haigetia Asidies, asidies, eh, zonkolan eh, Igoten, Iaslar eh, yes, Jek Hemen, zari eh, datu kuriozo bat Eh, antza zonkolan eh, mendixen, eia bien investigazio bat, eh, bertan eh, ikertzeko ia txarrizek e, ipurtzulotik e, arrez hartu aldabien eta dino eueuele pertsuena peat aldabiela. Ia txirrindu laritzek, e, oxigenu hartu aldabien, bertatik. Ba, so, sobra handirik ez da duko eta ipurtzulotik arrenaz hartu aldabien. baliabide hori erabili eskero Neiko gogorri egon ahalko dabe eta espektakul lokaiz jamen ahalko dabe! Aporta zinogona, gure txio laritzea kemotez denabien, amen, zuzenien. Barreal gara bat euskue, eta 6 minutetako eta 8 segunduko Tartie. Tartie eri eusten doiz aurreko aurreko txue, beratzi zirindu legin Tartie. Bueno, esan behar bergurko etapa berrundoa bost kilometro dako zala. Aziera batetik eh, egurre, eh, egurre hon da. Iesaldi arrapetako. Honek amaikatxoak iguale, hogei hobetamar kilom, kilometro paseute indi hurietartie. Atxetik esan eh, behar behar mobiztari bihala eskonforme, eskapai egazta. Irunak haipa ikusi gu ataketan, da purbet ikusteko izen da izenda bai. Así que era Gogorra motzi eta pide txerruna laissez, así que era Gogorra baina Amaierri ez da hersago izango, ez da biguna izango. Beratziko talde politia aurrien. Ponomar Tracknik, fortunado, Benetafini, Oliveira Molema, Moska eta Kobi aurreko talde horretan eta atzien 2.000.000 de rotxas eta Albanese, minutu herdiko tartiegaz eta gero ja Goiarren taldie gure pelotoinausile. Eta ez da gitxiolaria begira da eusoz Ez beste datu bat, e, obarotik ovarotik e, igoeri eine, esan e, dugu moduen, e, lehenengo irabazlea izan san e, Simoni, baina 2010rien e, baso giro hasiaben, 2011an Antonek, 2014an Herrorsek eta 18en e, Fromek. Zela kodatu boli legi gara euskaldunek e, entzuti gauza darra da euskaldunepe badak igualako bizikleta eta ez jakin bakarrik ona bagar eta 6 minutu eta 21 segundo kotartiea ama la kilometro Pasatxo guntxe, El Mugarako Ez dakipa, ez dakipa zer esan eskainu kehaik ingo zer, zer egin dugu Baina agian da guzien apostuek, zuek pie, pelotoiko e, Fauriteki behar du guz porrarako, baina ez dakipa, ez dakipa eh? Igual aldaketa ez mi konke, eh? favorita aldaketa, porrarako Ez taupen txetan, ez taupen txetan Ondiño, amalau kilometro oso gogor deki ez Eta garaipena nire ustetan, eh, atzien dau Atzin, da, honeke Iesla itxea portu bat igonda dekie, euren e, indierrak eta ja abersi lan duzen baina gaztaute jungo die eta atzetik e, ondino etaldiek korre, e, korredore asko dekiez, lan egin bakubek eta pentsetan dote errelebo indartxuek emoteko gai zingogela peloto joan. Zoser, esateko tanbe, zanbier, eskapadien doan Ponomar, Gaztie, Amazor, urte besterik, ezteko lan. Terribili egin dabiena diena, hemen egon da, Jan Izabion, kompainiakoa, Jan Izabio, italian omaziozue. Eh? Eta, Zoser, Zoser, <laughs> geitziaren honi honi, hafin ikusiogu beriek eman da, ja aurreko taldi eri, eutzi ezinik, bertan beragelitu da. Zelako, selako ritmu edabizean aurrien, horrek eh? eskapadorrek Eureo bakarrik irizti gurea besta benaiatzeuk eta talde horri eustiek min-min eh, finiri. afinirik Zin Fini, ilanak eilea, amaitu dugu, eh? oine, George Benetan erantzukizunea ikusikugu A berre, nora harteltzen dien Amairu, kilometro! Zonkolan gainera helptzeko, amairu kilometro, esti erresak itxengo, iaia. Atzien astana, lani, en fin, atzien fin, ez da hemen inior parkatzeko baina. Jo, eselako erritmu, eselako para jiek, ondin estia llegau baina. Egoera horretan dauen temperaturan, txirrindu da ezta baperreza eta ortsa ikusten da, onako, onako espektakulo ikusti eta biziki gauzan ditzitzetan da eta gauzan ditzuek hemen guentzuten egotie eskerrik askoentzule horregotiaren gu poses amorratute gau zeueri tu italiako gironetan pasatzen dena, segundu iksegundu ezaten kontetan eta zeuekin honako espektakulo bat biziken amairu kilometro elmugarako eta zein minutu eta lauko tartie aurrean Bueno, sarietan, eh, Freddy Hernandez ek dino, Arriba Bernal, saludos desde Panamá, eh, Kolombiati beste besarka da handi bat emondan otxie, así que bueno, haurentzako, eh, Bernal favorito. Ez da, harraru itxengo dure, que favorito, eta Kolombia aldien behar, nahiko, nahiko arrobio nadeki eh, txirrindularitzan ez a midana, eta eh, afini atzingelitxu da, eta moskabe bai guen eh, bako txake, Taldeko aurreko taldeko bakotxa, taldek idebarik danak eh, kondizio barri eta ikusiko guz, eh, espektakule moten dozkuen eh? atzin momentuz. Aztalana lanien, baina aldaketarik ez. Aldengo laizierol gantzan esangin moduen, molema geur lortu alde e, e, garaipena, hiru handietan. Bateko pentsetat dute bueltan, a, turrean, hasi Ikusikogu, oinguan e, giroko galaipena gazbe, irurek kompletetan, duen. Harri garriz ontsi ere ETVko irudetan ikusi ahal izan da, txirindularit bat. E, Bidekorritxik zier eta gero ganea landa ganeetik zier pasak bideritzen da. Barrizbez paleto dire batzeko, esan bierrekue, jaitz izan da, bera? Ua, ez dote ikusi ondo, e, jaitz izan da, Zestait, zetan ibiliko zan. Terrible, terrible, galdute edo, bide gorri ere, igual, urbile ur edo ibiliko zan, baina ez dakiko, hor, aztenako epeke usten da hontxe, azkenengo vitamina puntu ekartu, pixkatze zabela bete, eta zonko lanko gainera, ama bi kilometro luze honetan, dana, dana, monbiko da! Sarietan be, joanek dinesku, berak aposturen bat eikeko tan, e, mole maari, irabazle, modu ben. Ja, que mole zuen, E, mendiko saililkapenien be bera laugarren e, joen da, da portuen hogeta bat puntu hartu dauz. Eta betan e, be, puntuek jokatuko dienez, Bai Bauele interes aprobat da be pe esalde haigetako eta ikusten den ez gogor saiatzen e, dabil. Bai bai molema bera ikusten da talde hortan herrimu emarketan bere ikusten da eta e, normala moden, ez da gureko, Eee, normala da moduen hemen eh, ezta bakarrik bakarrike mendiko selkapena eta garaipena dana jokuen eta, bueno, danak baten lortua baldi zineskero, Zatiz Jehoba. Amabi kilometro boro bil-boro bil elmugarako, minutu, zein minutu eta guetabi segundoko tartie, eh, aldak eta gutxi momentu eh? Atzien lasei jenti, eh, ustot, azken nengo hiru kilometro horretarako ginerrak gorde eta da dabi zen, susmo hori hartu zenik. Sarietan, be dinuen ez, Alez Muñoz ez dakila gaur nokiraziko ben, baina ebene poele gaur egitxien ez 2 minutu galduko da duzula, dino. 2 minutu galduko zenba ebene gaur, ez topentsetanik, eh, Aztelena helduko ganik. Eh, bere, eh, zuzendari esan, esan dugu nitxen gaitik, eh? Irrin duela egaztide benepol eta bueno, hainbeste denbora galdu euskero balik eke, irotike, alde iti eta indarra orde eta beste, beste itzulido, beste lastarketa batzuretara begire, ipinti e baina, baina itzela, itzela, saspikote hau ikendabinen lana, itzela, ondino tarti eri eusten, atzien astanako gogor eta bizen bitartien, ordo ies, albanese, afini eta moska horrepe aldabe moduen berieke baina ia peloto irabatu eta igoera txukun batekeko gai izetan izango dien Eta aurrien ya horri ikusena eh, alda ya batzuke flojo txu hau bestie paño Esta usados, esta usados Begire, begire da dius, bata bestie begire, a ver, nolke joko dagoen lehenoko erazue Bada, bada ordu egupe espectakula, por bat, movimentu apur bat ikusteko Bada ordu eta horche horche dana, bakotxa etxaila, etxaila ezagutu guran, zelan dagoen ikusi guran, horche abiz Eta uezta uezta uezta Eta txio lari eztakietu eskue altzeuta egon dan? Ez es, es nasi, eskue altzitan egon, baina bono. Emotin daue leku honek, atxondoko gara e, antza hartzen dago, eh? Bai, e, bai, bai, italiako honek, eh? Bai, bai, Oso an... berdie leku, oso ba, politie. Oso berdie, etan menditzek, eh? Han boto eta gure ingurik omendikatien antzadeki, eh? Alturan pixkat garaitsua dauz gure epaino, baina... O sea, euskal, euskal Herriko Euskalerriko paragin estiloko die aurek errepideek eztsu hauek, luzetxu hauek, hau baina euskaldunek horbe fin, euskaldunek eh, mundu guztitzen fin Ikur, je, ikurriñaren bat gai ikusi dugu ta seguru eh, puntan megongo da bat ematen da, Beti euskal jarraitzaileek hi, beti hili hortopera, ez? Es? Ez dogu gutxiago espero, ez dogu gutxiago espero ser, Sozet. Amar amar euroak igual lesuen pageko euskaldunak eh, osea, eh? <laughs> ciclismo. Ah, ba, kontus kontus kontus kontu euskaldunak hemen sosetan esateko sa, sale moduen eta fisio moduen euskaldunak gonek ez dauela munduen, mardinda futbol txerrindulaitza arraun, mardinda ze kiroletan euskaldunak guri ekanimetan beti hor, beti fin. Eta hemen barrintalde kue berakar bakarrikazien diela beste beste seiderak, eta oesta ulermenik aurreko talde horretan. Jan Tanik Ikusi dugu eta ez daue geldik egoteko. Ihesaldi gen. Tanic e pentset da pasan urtien etapa edo giroan iraso zituki hala da. Berez gizonen biartzea da, eta mendirago preste. Esana egon bierko, baia ordoa lehenango eta gora. Baina ordo hor, hor, hartu da tarte txue esan leik 100 metro edo irabasi atzeko talde txotiek. Eurriendo izan talde txue da, bera doien lider momentu honetan eta etapa honetan Amar kilometro pasatxo, El Mugarako Eta tartie, bueno, gitsi badabe, segundo apurbatzu badiebe, Berantzadator eta Astana eta, eta, eta Ineozor pelotien aurrealdien Eta hemen, hemen ez dut txantxarik, eh? hemen ja asuntue badoi ez dutzen eta eta esan leik Israel Taldiebe ikusten dugu, bi korredore pini dauz, e, peloto eguruen Eztak gero norentzako lanengo dagoen, baya... Dan Martin dago behatzi minutu inguruen, be azte askin nire bora galduze ben, baya nipetzen dago aposto da ebere alde izin bako zala. Eztakit e, zein zera arazua eukie ban, ezterratuko etapa, baya gogo txudabiz. Kontuz, kontuz, Jan Tranik. Jan Tranik ikusten dugu... E... Tartetxue zabaltzen da bizela eta eta beste ieski dekatziengeradu ez esteki adostasunik. Esta adostasunik euren be, artean betartxue 33 banandute alan txiketorri die eta ahí ahí hacer pase tanto nada 4 segundo ko tartia tarada utranikek eta eta zien hasta fin fin el ez Esta oparkatzeko eh gure gure arituk esan moduen, zein da modeuen zeinda zure favoritua hor da Blasov Blasov Blasov force de Alexander Blasov Berro, eta boz segundure dau Bernal engandik, eta gaur izan bere egune. Izen bere egune, baina Bernal berabe pealkolpe hona zikusten da. Eta Jontranik be no, konzentreute, arnaza ondo hartuz eta talde txu, atzien itxidau, atzien itxidau. Amago, segundu, tarti tartie apurka handa izten doi. Ordu, Apo Nomar, bere bi, Hasi di, asi di, hemen giarrak eta estrategiak eskurtzen eta molema eta azien, esin, esin e, atake horri erantzun, e? Molema eta benet, elkarri behire, taldekide gizendagoa behu pentsatzen daudela, asike... E, e. Bizepa izen antikuek, bizepa izen eta kontrola alkarregan. Gastetxuek e, aurrean, txak. Gazteak aurrera eta esan bierreku da, eba, atzie, atzeko, atzeko taldie guren favorituen taldi baduela aurrean eta taztie berantza, 6 minututik bera ikusten da, bost minutu eta berro ditago segundoko otarti momentu honetan, amairu segundoko otarti eta autranikek eta eta ez da ulertu dugu inbarri dugu batuko diemen aurrien Dabisenak, eta herrimo alaketa… Albanese. Almanezek, errimo aldaketa. Esan nahi bai, baina ezinazmatu. Eta sartu hor desni, isiligaratu naz, baina... Errimo aldaketa hitzela. Txartu, ba, txartu, txartu ezagut, así que... <risa> Besta, ba almanezek. Obe, izinima, <risa> Lorenzo, Fortunato, eurlo taldeko txirriundularitze. Fortunato, Tranik en bile, hortxe txe, bize gila igoraik naguen ontsa. Tranik, amar kilometroko... Eee... Eh... <risa> amar <risa> kilometro <risa> faltagela, kartelen azpizzen ontsa pasau da. Eta sale gitzik usen da, Egon godie batzut, mille bakarrik igoteko aukerokina gana, autokaravana eta abarror makiñatik usten da, baina gente gichimomentuz da nakain, egon godie. Na bueno, sarietan eh, Maxi Lópezek eh, badiñozku, eh, bueno, berak beti gure izin dagoela izen eh, txirrindulari profesionala, baina gaurko horretan ez. Seguera eh, oso gogorra gorradeki eh, txirrindulari gaurretik, eta gaur Ordu, duen eh, eh, etazpan lau eta makarrik. Horri da, hori da, Gaurre rehoeto sofan, eh? Simone ikor duen arrazoi, Simone ikor duen arrazoi. <laughs> Aldazpak eh, turreko, baina gorra behar Esta, esta plantxala txantxala, eh? Plantxarra gaurko… Eh, Errugaldi. Txala, <girrisa> bai, darra. Upe jango oike honetxe. <girrisa> Zal, baina ez zaten ebonazen moduen. Esta plantxarra gaurko euraldizaz, etxien ipini, laixia erratia, topien ipini, eta giroko barri eta etapa espektakularonetaz gozatzi, eh? Eta placer bat agurantzat. Gu hemen e, mikrofonen atzien zuek az batera egotie e, eta eta placer handi bat ganea onako onako spektakulo bizial ixetie. Astana ondinio atzien, lanien eta bernal berabe hor ikusten dugu taldia e, babestute. Dekeunik be txirrindura dizen bate beste sartu da aurrien eta eta aurreko aurreko talde txuen ezta, ezta, ezta, ezta, ez da ustasunik. Hemen ja ingierrak estau sobren. Ingier falti be da. Euna, 194 kilometro oneskero hankak e sufrido habíana eta azken 100 kilometro honek gogorra, gogorra kisenodia. Pero iburuen gorka da Jonatan e, Castro, hijo ikusten dietira gasik, e ustaldunak e, e, Lanean fin. Euskadunak beti fin, euskadunak beti gogor, zaigu garaipenik egongo da, baina agora gu, gora euskadunak dausentoki sentoki sendausela eta txiolari zer ikusten dut hor so zer interesgarri moduen. Eh, ese ese, es, si es, es. es, es, es. ya urte negonaz, gausi da sarietan ja. ezkuntzanetan eh, dausla gausak eta bueno, maravilla probat eh ulertu naizen edo. <laughs> Itultzaie más bicosi huei. Bai, bai, <laughs> bai. Italiareke sizi italiano, eh ba, Holandako jenti be badau, eh, bueno, daletik, daletik, así que bueno, saitu gora soseta Hori, hori, atzien, atzien peloto, jan, fin, ja Aztanako Morroiasko atzien gelitu da berieke mondaban baina ja, ondino Aztanako aurrien lanien, Ineo zeuren babesien, dekeunikeko txirrindu bate ikusten da, eta bost minutut, hau mar segundura tarti bajatu da, eh? Ahi, ba... Ba, esportua ziratik, eh, ie minutu beha ikendu dut eurie, Nidu datan naho, ez dakit nora hartel Atzien eh, zu egon bide aurreko egin Atzien zu baina ez die egon horre gai die zu eta eta danak horre dausene para geumela izu Eta hemen, Tranik ondino zutu baina hor txoi eta ez daru e, ez daru, ez daru eh? Lorenzo Fortunato du e, bide du Bai, bie, bie, bie, emene, danagure da garaipena, emene, estau iñorre txien elitzeko, emene, danagure da gara gasi. Favorito asko, oi arrasko, eta aldatza hon diño handiz jau e. Eta, ber, txibolari, txibolari, zer dago… Tipitok diñones, eh, zelan da? No, no, -tipito. Eh, tipito, bai, tipito. Tipito, diko izina. tipito. un tipiko tipito, diko, eh… <laughs> abildua un tipiko tipito diñones. Eh, Daniel Felipe, estau e topa marriti da unik. Daniel-Felipe? Daniel-Felipe. Zer inozuzuetan, Daniel-Felipe batik? Horrontxalanak, inbarko zehuetan, legoa marretatik ez ba, margatzen. Ostia, Juan inbideu, bai. Eta astana lanien, atzien, eh, astana lanien. Dana mongure dau, eh. Dana normala da moduen, eta gineo be Hemen, jente eh, askoak arraurien, eh, borak epek guztien di, eh. Oie, deko unikokak guztia esan bier lengo egunean, Eben Epo elatzen gelditu zanean, almeidak azaukideban horri e, zirraze bat. Eta ikusiku geurkoan almeidak hi ezeiten deuen. Eben Epo e, elitzaron, edo aurrea bota, edo ikusiku. Esan behar behar, datorren urtera dan. Eze, ez duela zehiduko ekipoan, e, Almeida, gazike, ikusiko, hui, eze pasetan da, no? Etapa iztari urten lehik ez, eh? Almeida, etapa pabile, Eben Epo, ikusi den poragaldu da dela oin, libre, libre, ardurabarik ikusiko da, eta burruk anengo dago, eta Fortunator ikusi dugu, zutu nik, eta peal kolpeariñaz, trahnik, eharrapaguran, ez ah, da, ez da, fazile gongo, atzien, horri ikusi betiko, sale lelue, Burantza, txirin dugu, eh? txirin Republika, txekako ebera antza, emoten dau. Dau, no, korrikan joan dagoa baina kantza biako bila. Kantza da, kantza da, ez da txirrindu ez egin jarraitzeko gai, eta zortzi kilometrote erdi el mugarako falta dien momentu honetan bost minutu eta hau eta maika segunduko tarti e, tranikek pelotoiek ikodeko nahi. Fortunato horratzindu, be, ie, berreun bat baina horre berreun metruek alman langora laburtzi ez da, erre zizietan, eh? errapetako ondino golpea erra jo Ni petxe pe da, odor bakotxak onena izango dagoela bere herritmo hartzi eta bere herritmoen apurka-apurka igotie. Ez eh. tal aportu bat, eh, esprim bat jo, barrio geratu, jo geratu enbidana. Uso gorra da eta aztiro-aztiro az bakotxak bere herritmo hartute eta eh, nik uste errendimentu eh, behar behortuko dagoela. Hogei bat segundure etorriko digero, George Ben, Olibeira, Molema eta Kobe. Horrek pe, euren euren martzia dute bakotxa harrimo atartute hor dato satzetik eta astana eta yineo satzien e, astinu guran eh bai bai bai gaur ikusten dugu gorka eta luis leon santchez e, pelote tira ka bai ya inoseko korredori epe baya, burue harrimetan hasi die pelote burure eta hor yumoko yumoko chirrindo laeta beste bate beriek e, bere lanak einde gero kamari saludo e, moten Eta oñi neos, ineos lanien atzien, eh? Sanika estanak gainda beria. Ja animos koni pini de aurrean ineos kontuz. Asi eta euren e e martzai pinten. A nora a ber nor gero o, seguramente Castro viejo holango baten bat pasekoa da, goo, a Bai, bai, motorra arranko da horrek. Ai pasegotana iparri da, men tranik gaia dena bien lana, gizon ghiartzu gizon astune, baina mal dangora da, zelako rrimo has dabilen eta eta fortunatok ezin da horrapawea. Eh? Orda bilanien baina esta estaren gurpilla horrapetako bai, eh. Vero strniker lo hopeko ta co chirrindularia da, harritu egiten no, da desarandabien gorantsakoan da, Benet eta Moleman jarreri ba ez da itzopentsakik estekin, ez da ez da. Git. Atxan dabe, ez bata beste ere da kontuz. Fortuna toke hor begibiztandeko, eh? Tranik bera begibiztan, baina amar segundu, amal dago laburtzi ez da herresa, ez er, da herresa benetan. Eta ez da herresa, beste pilotoiak atziendekon kontarte hori baxatzi, baina Ineos martxan da eta esaleke segunduk berantza hazi diela, eh? Boz minutu eta hogeita marsegundeko tartiene hondie, eta hogeita boz, hogeita sazpibitarteko aldia sortzea biz. Eta Ineos gogor, gogor, Gogor ikusten da, dekeunik eko epe aurrien, borako baten bato beste. Hemene, hemen, hemen ez dago inor, parkatzeko, eh? Gorka izagirre be, Gogor da bilberrien eta Etebe Kirolak txio gatu da oin bertan. E, e, gorka izagirre, sendo ari da lanean tropelaren buruan. Eta beste kontutxo bat deko guen badino badiño e, Cesar Rodríguezek. Eh, Andri Ponomar eh, ba, hain jauela eh, ritmo aldaketa bat, eta bere ustez, ez da, edo oso fuerte sentitzen dan, edo apur bat ez eh, tan konstiente toketen jakona, zera mairean, eantza, eh, eh, igo era gogorra deki eta. Ontxe, ontxe, la, lau kilometro, eh, lau kilometro... Eh, sokolan igoteko 3 km sartzeko, sati gogorrean sartzeko dino 3 km horraki eta ez da kigu, ez da kigu dan, baina Bernalbera berar peñonaz eta ba peal golpe, ikusten da, taldekoekin babestute, so Serjan eta eta azkenengo kilometro horri eusteko eusteko harpejonaz. Eh, hori begira isenda, da... Eh, eh. Erres, erres ikusi eh, da, eta... eta Esanleki kontrolpindeko kontrol la jiru, eh, eta, eta favorito bakarra eta favorito gorra bera dala, eh, Bernal, gurie. eh? Bai, bai, nik uste e, jote ja, pasauteteko zela bere lepoko epoko eta arazuek, eta hondo ikustez dago, eta nik uste eta disfrutetan. Berak esabe moduen, ba, atakiek, eta bera disfrutetan urten goza la jiru eitzen, eta bentsete holantzik ikustez dago. Azta azkeneko eta patik osoan ditut eh, urten zantz. Eh, Nik ez nahan, espero holako diferentzia handirik egotie eh, favoriton artean. Eben eh, ezpo el-Karlintz eben, eh, bera aurrien oso ondo. Da, da gaur, eh, nipetxetat, jiru eh, eh, sententxeu baina jiruan bi eh, urten dala. Mikel falta jako hor. Mikel Landa horre ongo basan. Mekau, buena letxe. Bernal, lekorritxek ikusikoa basan. Esta esta suerte ona mi que le dan aurtengo Gironetan eta atzera begire beste esta esta oso suerte une jaen beti bearrestien institutu dukin be, e, bertan bera itxiberi ez vuelta han baina zelako lana tranik, jan tranik gilen dabilena. Ordoi e lider 7 km el Mugaraco eta eta fortuna to 7 Gero Benet Oliveira Molema eta Cobi 40 segundo ingurure. Eta eta selako spektakulua hemen eh? Zonkolan gainera igoten 7 km 3 km 8 pasau eta hor rasiko da hor rasiko da gorra, eh Horreste broma gitxi egongo eh oh. Onche onche rapada onche Lorenzo Fortuna di tranite azartu da Fortuna es Fortuna to <laughs> Beste Italiaren gero serresatenduan bestagiz, selako Edo Albanez ebe de igualdou asi de tranqui Albanezena, Martin da, Martin da deituta asi. Martin eskinen eskainduen ankarik sartuko. Igualni pai irizar eta isagirren artean danak bat hartzen du selako, baina baina selako spektakulua selako hirueda nao eta hemen Laixia rolganzan susen susenien 6 km pasacho el Mugarako 5 minutu eta 16 Segunduko tarti, e, Tranik eta Fortunatok e, liderrekiko. Ez dakipa, ez dakipa, lehenkoetan esan dai, hemen ez aldiz, ez da, hemen iezalizia ez talalduko, baina bai eskotan nahu, e, bai eskotan nahu honek estatoz e, parkatzeko. Ingerraz eta pealgolpeonaz honas gorantza, eta benet eta Broke moleman Benson Oliveira eta Alessandro Cobin talde txuebe, estatoz txarto, eh? Oinbertan, eh, kilometroak falte giena da eta enborak ikusite eiei egotamar e, segundo kilometroko gendu garko zebrien, asi que harin juanin bide. Erronka Latza ginezeko txirrindu legeekien ahe, eta ez ginezeko txirrindu bakarrik atzeko tropelape ez Erronka Erreza. Eta, eta espektakularra, eselako, eselako para jiekemen, zonko langainien, zonko portuen. Luis Leon be, beren lanak amaitute. Atseko pardera, deskantzu apurbet hartzean. Ineoz ordoa, ointxe bertan Mosko, Narbaez, tabernaldeko gus aurrien, Daniel Felipe B. Ie, ire, norarte etxendan Ineoz en lana. Gube, hemen txegauza, no noagune puntuen, hemen ekarri oskue urre eta edangarri pixka bat, izotoniko apur bat gure txiolariak lariak, eskarriak asko Aymar, eta Ineos taldi atzien gogor! Seik kilometro El Mugarako eta Ineos gogor, eh? Ja, arpikera eskasea ikustenak egia, eh? apur bat, kantzaute du die? eh? Ya kilómetra de ella. Kilómetro, es un KILOMETRO un y a ver 1 kilómetro, es un daroita más 8 km gani en daru esenak etzirrindu laziek. da baina einen bide erritmo horretan ganera eta oinat gani en zongo langañigoteko dekiesan malda kauri neukinie, zela comeritu hau esta, esta donokiteko moko ke kiro la chirrindu eh? Eta hor ikusten dugu, gure gure laukotie Tranik eta tra Atzetiko, eta Masortzi segundu ladu izan e, Tardie, eta aurrien Tranik eta Fortunato, eta pambila, eh? Bai, tartie eh, mantetzen deurien, lehen esan moduen, nik mole eta beneten jarrera ondinoko ostotu lertzen, zonkolan, zonkolan eh, moduko mendate batean irabaztien, ba, txirrindulari bateri... Eh. <laughs> Criston premio dira, aholako kontrol lan ahiten euren artekoa bat ez dutu lertzen egizan. Ez dut lertzeko, baina azkenien hemen ingerrak die balizo dauenak, hemen ez dut izenak emoten, hemen igon enbi da eta berreundaboz kilometro horreka amaitu enbi eta ganera onako amaira bataz, hor ingerrak asko esan gure dau, Ineos atzien lanien, eta, eta ez dutakipa, ez kipa, zer aurreko ga, arrapetako gai ditengo dien, baina baina piloto y luce, luce ikusten dago eh baita likonteroko imagenak ikusite, te nik momentu solan favorito favorito moduen danak ikuste da hor barruen, asi ke ikusi gu aber nor jeutzen da lehenago hatzeantza Oia, roia, erdana gatzeko tal dien, baina txio lari jabe menesku behaltzautea berse. Bai, sarietan eh, modu ziklismok eh, bezarkadabero bat emongurotxe Jonatan eh, Narbaezid, dinotxe dana emoteko egan bernalegatik, eh, Maglia Rosa, Ineosena data. Hori, sarietan irakurreal eh, izindogun, erantzune. Eh, O peloto i en be Movistar Bike ustendia, Irion Ipedreru izango da bat. Beurre etapa hasieran be gogor ibili de Movistarrekoa. Ba, horrek be Marsolerrren baja eduki beste modueter hartu bako deuri giroa. A ber etapa 2 edo. Etapan 2 danak hemen, ona, zonko et, etapa 2 ona son con las gañenes. Palmar sera etapa gaitzieza ez da erronka Samurre, baina gure egune erronka izen gonditeke txirrindula izan ezkero Eta Bintzoentzo Nibali aurreko etapan jeitsi protagonista izan Bintzoentzo Nibali Taldi jarraitu ezin ikusten dugu, eh? Bai, ezterratuen ondo ibili izan, esperientzia duen e, txirrindula izan eta Bera liderdekon e, txikone e, modu egok eta Ose entzunien erua ben ezterratu, baina Ikusten dago e, asfaltu eta portuek gortzen hasten dien bakotzien e, atzerantza duela. Ja edadien be aurrera du eta. Airola ha, hasi baino bi astari naue, esku ostagiz azurra portuta egidean la lehotan fedula atera zeo hasi san bizikleta ganien, eta Naiko haik debo la pentseta honik, ze... Bai, bai, arazuak arazuen ganetik, baina ni hemen e, e, taldien, e, favorituen taldien ontsia arte eta jiruen olako bueltan dibate ni bilti ezta egitxik eta e, animo bintzen zo, egitezan e, ubitaskako porra nik beratoko bera jate eta <risa> espero etapa <risa> batu beste atalatien, nire interes erako hori baina ino hemen egurrien, egurrien zonko langora eta tartiek beraen jau, eh, lau minutu eta, eta segundu Aurreko bideekiko atzi ez hau parkamenik. Atila barder ikusten dugu e, pelotoien e, atzien duela sufritzen. AAP ho horti be ikusigu, oninogo ho hogetan pelotoien, sirrridullarari e, pelotoen Ez Est, da falta bostz kilómetro el Mugarako eta txio esku eskua altzeute, oin beso. Bai, sairitan komentari eh, jo, barregarri bat opa dugu. Víktor, bergarak ziteu eh, dau, eh, Alberto Contador, da la habildua Alberto Contador, da dintxe, prepara el makuto que te basa a Milán del Tiron. Haur <risa> <O> izatzea. <risa> Beste barri. <risa> <risa> Aporta zinu itxela, gure txio laritzen manda bena. Aporta itxela. Ez takigu kobertura faiu edo. Ontxe-ontxe barri doetor jagu bertako sonidue, zuzen, zuzeneko sonidue. Pena bat ez teko gure, gure tarteko gure kidetako bat zuzen, zuzenei motorren baten, baina... Baina legin gara guan... Pontus, an, pontus. Angan bain ez es moduen espliketan. Eta lauko tal die, nahiko... Nahiko... A aseguradore edo ez dakizena zen, eh? ez da hubo riñor, ezer e, alperri bota uran, eh? azken nengo hiru kilometroetan kilometro bi falta... Gogorra, nah. gogorra, haiteatziaren, eh, azken nengo hiru kilometruetan, eh, lehen goko kilometrue, eh, amaika koma bi mediz da, bigarren eh, kilometrue, ama bat, eta azken, azken nengue, eh, hamalo koma zazpiko mediz Ogoeta zazpiko portzentai da punturiko gorrena, baya bostu un metruen ogoiko malauko medizideko. hori malau, noberak zutu nik ikoteko behia, neiko, neiko aldapada imaginagunek eh, bizikleta ganien dekizean, eh, desarroiokin ganera eta zelako espektakulu eh, ikusten gabizena. Hemen, Ineo, estaldico, bere, bere langustis, egemon daor, biziguita ganien, justo, eutxe esiñe. Na, Narbaez, uste, dixendala, Ecuadorreco ebera, eta hemen besari etan babes asko jasorten dabil, dantza, Ecuadorreco ikurriñebe besuendeko la dabil, biziguita ganien. E, Chapeldu Nacional aizandakue, eta pasadan urtien, e, giroko tapea iradozite, así que... Irrindulario nahi, Ineo, segdakarrena. Honartel duda, da, oine, pentsetao, Castroviejo sartu da la, la nean. Bai, eta Tartie astiro-aztiro bere antza lau minutu eta hogeta 6.2 pelotoiek liderrakiko dekona eta eta bizen bitartien dauen Tartie berragoi segundura Benet, Oliveira, Molema eta Cobin talde txue, eta horri entranit Fortunato berrieri eusten berragoi segunduko aldiegaz lau kilometroetarri Elmugarako eta eta nik euren aldeko apostu ingo neuke, nik uste dut guen lider doizan bizek Elmugara bakar bakarrik iristeko aukera dekila eh? Esta que panique, esta panique, eh. Ander. 4 minutos tardi, 4 minutos tardi. Un niño corredore egatzen badekia se baina bueno, bai, bai, bai, justo ocho, justo ocho, baina está ahí. Horr atzin egonekea ondino pentsetan dut. Espectacular, espectacularmente hostaldie ga que... Men, son colan eran gora ipinena bisen errimu, eh? Está benetan erreza. Olako holako metodo tan olako, olako, holako desarreo garapenak eta olako pedal kolpiaz. Baina hemen George Bennett molema eta komi komintale chu, eh? Zeikienak ez eh? zelako zelako kakanaz diegu nikijenekin. Eh, horrep, neiko nik ez zelan izango, zelan esaten da, eh, inderra gordetan ez, doies, eh? Está está tosparkatzeko. Baina Tranik eta Fortunato, txapelak entzeko moduko lan, eh, Sek sekulako lan egiten dago zen, bize bakar bakarrik eta eta Fortunato bana ikusit joa olako, olako pertsona handige eta esango unke igual erlojupeko perfilio horretako txirindularia dela eta olako esportu baten ikusti, eh? benetan placer bat eta espektakulo bikaina da. Fortunato eta osturteko italiarra, ba... Holan ege ez teko profesionaletan garaipenik. Giro honetan etapa txutan txukun ibilide da gaurko handeko bere bizitzeko aukeria. Aukera bai, aukera onaek egon txea Fortunatok eta Baitrendikek. Eta baina ikuskizun, ikuskizun atzien ze pasako dan, ze beneet oliveira molema eta Kobe Ni petzieta dut horrek beste kartan mazpoltzioen horretak ekiela eta ondieno ingerrak horretan da bisela eta esan bidana, atzien pelotuakaren ritmuen eh? denpora nahiko pikauen bajatzen dabil, jah? Oine helduara ezta zinoko alde hortara hor apur bete rampan desnibela bera joango da, baina urtik aurrera, ya, gogor, gogor, gogor. Irukilometro terdi, Irukilometro terdi ontxel mugarako eta lau, lau minutu eta 6 segunduko aldia atzin makarrik, eh? Errimo bizizatzen da karriena, ja, menetranik eta afortunatokin jarrak eh, neiko makaldu teuko dabez, baina ez teki harpa itxarra esalik eureke aileko gure da biela, eta euren dana emongo dabe, merezi dabe moduen. Eta talde txue, bere horretan, eh? Nik ez dut horre movimenta askurik bene eta ikusten datiretzen besti, baina gai txu hau baina ez da guztak elkarren arteko ulermen ikor, eh? respetu edo eh, bildurre ostakigu zerdeki baina eh, perro segundo aurrekoa ta Espavien eh, Barkodi 10 Onche onche asartu die ja hemen zona zona estutxo honetan eta onche honek eh, malda gogortu gortu goyakies trani tetafortunatori 3 km mugarako eta zelako spektakulua hemen belainue Eh, Zonkolan gainera iristeko hau, hau, hau, hau, da txirrindularitza... Hori, Ander, asirean komentago moduen, eh, Zonkolan eh, puntan eh, belainue dau, eta giroolako mistiko bat, ezta, epiko txue giru entzako, italiako giru honentzako. Bai, zeinak izan eh, normalien euskile eh, eta den polo nahiko zindaguzinak, zeinak eurtengo eh, giru eta neurize eta nahiko, nahiko eh, egoera kaskarra bizitzen dabeela txirrindularitzek, baina edo zertalabe honek, aurrera egin dabe, beti txirrindularitzek beste kastako girola debatu dielako... Eta 3 km bilontxe, 3 km ko Kartelana Pasetan. Jan Tragnik eta Lorenzo Fortuna to geratzen da. antza e puntieri e, infernuko atie deitzen dute. Bertam ma mágico da bie. Ba infernuko, infernuko atiena ma mágico da Belen hoye bezena. Vera ishingo de ira basleta, 53 segundo oneskero atzeko laukotieri, eh, 50 segundo eta ia minuture minutura doiez. Errimo, gorrien, estakite, eh? no, estakite, eh? sozer gordetadekin atzekuek, eh? guaina nik beintzete nahi, nonak horik espero, eh? Es, es, es, es, uh. Baia, ez, dakit, hori, ez, ez, gupez. Baina, estakit, nipa, hori, injerra gordetan ero estakit, baina denpori gorantza du eta atzien ikusten olako adostasun handirik, esti errelebora pasetan, batek tiretzen dauk eutxo hau, bestiepaino, baina, estau adostasunik, eta estakit panik, eh? Ahiago kodien. George Bennett ikusten da bizkat aktitude gehiagoaz edo horretan diretzen eta eta atzien pilotoie erritmo bizitzen, eh? Ja, iru minutu eta berrogei eta amar segundoko aldie eta, se, eta alde hori berantzadoie. Bi kilometro bi eta sortzien metro elmugarako, zelako espektakulu, hau bai, hau giliroko etapa batene amaieria, hau bai, hau, zelako espektakulu. Belainue atzeko ekizei kursi bestieken ondo epez. Emen zaledi jeb, euren ikurrinak euren banderak eskuen diela e, txirrindolei jagani mauguran, eta gubentxe gauz eguerri! Momentuen momentukue, momentu, segunduen, segunduen pasetan denak kontetako, eta tranik eta fortuna toknik euren ikiko aposto ingoneke. El di, eh? Kilometro egin terdi pasau, eh? Ez da esko goga maldi hor, baina lan askomiko atzeko, berro eta malau segundu atzeko tal du Ander, bueno, baina zuk ez tozu esan noren alde enbiosu, nontxeia fasilea duko zule. Nik, bata, pello, ba, ba, nik, pello, nik, ba, pello, ba, lehengu nime, pello, daur, pello, haupaguriek! Beste la da, izagirre, gorka, izagirre da, hasi que imaginau. Nik, pello, haupagure, pello! Eta, haineo ba. sortxe hortxe, eh? lanien atzien. Ba, oina arte, iro guztien ez ikusi, bai, apentxe eta atxeko aldien beste Euskaldun bete ikuste dote. Leitzarra, Mikel Nioge, oina bere etapak, hau behar, Arnaz Luzeko bisona da, eta… A ber, e, Simon Jitsch laguntza handia emoten utzen. Euskaldunek beti euskaldun eta puntako puntakoena puntakoena geu beti eta Oia Marcelako aldapa hemen ezinen ikusten die on ja gorputz gusti legas inerra iten eh aldapango eta Lorentzo Fortunato Trandi ke sale ke Fortunato rie utzi ezinekor Gurpilen dabilela eta atzeko laukotien Eta usta uimenen Oliveira Gotxu Bai, esan like badoala, ez, eh? ez, ez, ez, ez, ah, ah, ez... Eh, Hortxe, esat... ah, ah! Pedalko pehobet zue dago, baina benetatzen, gurpillera... Eta txio lariakia zer diñon. Hemen gure koldo, durango koldo bentzuden gure eta pie zuzenien. Eh, ya, ya. Txio munduko kapu, eh, ben justen iri. <laughs> <laughs> eta, bueno, eskerrik asko koldo, irratxean eh, bestaldien eh, gotiaren. Besarkadabat? bai koldo hori eta... Oso gustora ikusten eusela etapa guaz batera, andar? Eskertzeko da, eskertzeku da Baikoaldo, ginen zuten eta Eskoldo bakarrik, beste beste hein balagun gertuko eta esan gertuko gure retransmisioek bizi asko, gure partes, jo jo jo jo jo jo eta gozatzen dabezenari, eskerrik asko besarkada bat hemen gure parte. Eta Fortunato, Fortunato aurrera bakarrik, eh? Tranik egixin dotz jarraitu, Gurpile soltau eta eta shoreli. Fortunato 앉i... etapa gailpena lortzeko, ontxe esku-eskuen, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, ikuste jaoko, baina gogotsu du egorantza eta Ogei, e, ogeiko portzentaji deko nore maldan, e, Pedalkolpe honagas ikusten jako. Eta Ineo satzi, en fin, ia e, ja, iru minutu eta hogeita izegundora bajatzen doi e, tartie baina asko txu, asko txu kilometro bit aurreko ikarrapetako. Eta Fortunator, David, bere, bere pedal kolpe, lehun nas eta buruaz. Aurrera gorput guztia jinerra egiten goraldu gure dau edurre kunetetan eta ja selako spektakulua. Bai Hostas un arpesia que gusten di, eh, chirrindulari zen, eh, ez? Chirrindulari tan. Eh, posita uzana ja. Esta git, mira ja ta. Esta git irparrasko botateko mundu zen 20 meteoro del Mugor i paseute seguro arpeio vio que un David la baña, onche onche botavidas askenengo askenengo injer puntu hori onche gastau bi da, onche merecido, bi, eta pa kilometro Bilbao bilboro billetas, selako spektakulua, eh. Ko bide, mo da, La, e, laukotetik, eta aurrerantza du, aber berre, Trannik eta Fortunatoren bide due, asike, aber, ber, a ber. Berro eta bosegundu, barretoko segundu, segundu laburtubiko ausenak hausenak, Fortunatodeo Trannik garrebetako, eta, eta ez panik, e, atzien behia, atzeko taldiek, itxitzen doi, eh, lehenko pelotoi esana, baina pelotoi txueo ez daki ditu, eta gineo sekuek lani, en Hor fin, eh. Horre, Ja, beste bakitxia pelotoean gelditzen dana, da hogei bat egon goi, eh? Ondinoko movimiento garik, ineo ze buruen, ikusiku, norarte. Eta renko eben epolo taldien, eh? Batzuk dino, eh, bost minutu galduko eta bezan, baina... Eh, bi kilometro Or. baino txakos faltako belmugarako eta txakos eh, taldien daue. eh? Castro viejo egin beharrekoa, da oin Daniel Felipe, Intermatzeko... Zirrin duratzen bile, urten dala pelotu hiti, bai, aztoa inura. Ez da huerrez, ez da huerrez oraldi eta aurreko karrapetako. Eta eta Alessandro Kobi eselako lan ekin dabilen. Ontxe, Trani eta Fortunato onbile. Eta Fortunato ondino, errimo bardinen ez diko harpeitzarrik. Baina, bueno, iritsi gure dauer esportzu ekin dagoena. Eta bintzete interesa eta gogu erakusten da honek Eta esan lehi, garaipena eskuetan eko Formolo begeratzen, Formolo begeratzen. Azte askineko de etapa de denborea galduzen, Dalmartin egin batera, da ikusten da ez da laerorikoa bakarrik, hankak ez duazela, a ber, zenba galtzen dugu. Ez da herreza, ez da herreza, amalau etapa, amalau etapa eta amairu etapa gogorrein da gero, amalau garren honetan, berreundan, 2 kilometreko etapa honetan, zonko langainera ditxiguran, kilometro eta erdi, faltatxakos, Fortunatori. Eta hor, txezku eskura garaipena, eh? berro behitabat segundu atzeko kobiri, kobiri txirrindura ekiko eta ez daki panik, eh? talde atzeko talde, eh? Ineos, Ineosten eta favorituen taldie eh? iru minutu eta mami segundura, zelako espektakulu. Eh? Hau, benetan be, jiru egitzenla da ikusteko, biziteko, eta eta ezke, ezke. Zeresan bestakize, hitzak, hitzak, hastau ekin jate zonei, piropo bota eta bota. bota. Eta! Bander, esan, esan bierre Fortunatok irabaztegotan Iban Baso beregunean zonko irabazite irabazitea dela. Eta oin esan bieru eh, eolo lo kometa taldie, Alberto Contador da Iban Baso, eh, Baso taldie dela, da… da. Baitu! Ez da oso kiroltasun ke, keinu hori, zale ditena. Hitu, hitu, hitu. Horre guztote, horreka oh, no. aparto, emiko leuki, txirri nirela iberela nahi, eitzen itxiz, e, balitzeke gero, Santziño Mateo jasoti, e, eta eta ez da hori merezi, hainbesteko kilometroka einda gero, eta baitu zelako irripi ikusten dan, zelako irripie txirri nirela itxek esiñi, eh? Itxe, zine, itxela, itxela, irripi, eh. Eta hori metruak ez da behar eitzen, kilometro bat eta irure metro del Mugarako, hori Egon txel liderra eta bere talde, txue pasau dieru kilometroko kartelan azpichik. Arpei luziek, garapen luziek. Horstia txarra arpei jokinade horrek, eh? Benetan be, benetan be, ezta erreza hor momentetan bizitziek. Baina, on epe, onek energizak, onek kompusto, onak jango abien, eta status parkatzeko onek gogor gora! Renko be behikustego, atzeko partien, sufritzen ibilikoa, Gastie. Ta ikusik guagu Bernalen erantzune Daniel Felipe hortik entzendanean, baten-batek, erasoin erazo inbago, denbora gure badebrien atara. Bernal behar behar begire eta txaiak danak astertzen ikusten zelan Dabixen, eta, eta ez panik hemen movintu asko gongo dan, egizean olako irripeetan eta Dabixen martxan, ez eta erreza hori, herrimo aldaketa bat joti, eta faltan momentu honetan, ez? Kilometro bakarrera heldzera Fortunato ontsa, ontsa luko alazter, eh? Kilometro bakarreko Zartelera eta sale, garaipena, lortuko eta dauen, eh? Hemen, esalietan, Martxelo Diazek eh, dino, eh, ababol, ez dakit segura dauen sanberba honek, baina, bueno, persona batek eh, izi fortunato lurrera bota dauela, da kontu zibiltzeko, eh? Zonko lanen asko dauela. Bai, bai, ikusi da ez, eh? baki busale izi hor dauela, eta askotan txirrin euren idoluk ikut zigura bezala, baina... Mañana ez da hori jarrera ona, hori hori Elitzagola Isenbier eta honte kilometro bat el mugarako. Eh, fortunatok. Zelakolana. Zelak, Zelako sibizinu monda onchirindule honek, eh? Bakar bakarrik azkenengo 3 kilometroetan, eh, satirik gogorrenien. Me cabe la bueno, lecheola cochirindulei, eh, Euskaldunepe eh? eh, atzeko favorituen tartien, taldi e 90 da. Simon Hayes. Kontos, kontos, kontos. Epa, Berdo fresko, eki, iori, fresko! Simon fresko. Jetz, e, urten dago, er? Bernal bere atzetik eta lider guztitek bebai, e, atzetik urten Bai, heitzen errimo aldaketa, baina Bernalek uh, momentuen bertan, eh? E, Bultzman, e, bai e, Bultzman da hor bai egin dide. Karuzo, Bultzman ekin. E, da hor dago, Bultzman, bebai? Bultz egin da, en tipu horrik usi <laughs> Bulls, <laughs> barri da, horre, Baina horri iztu horri Eta Simon Jage eta Bernal tarti, etarti eta gurean bera talde txueri. Eta Bernal RS eh? Errez ikusten da, eh? Bera menburu, eh? Gironen buru, inyungo salantza barik, eh? Vai, vai, vai. KapuER, KapuER. Ondo, da, bil, bai, bai, bai, kapue, kapue. Ondo, Abil, bai, pergerriko minek necessary... <tipsis> enduiako, si da… Ez ibi ziñue, oin guan beha. Ez ibi ziñu hor, saliek emoten da, ditzen, ahor, ditzen… Platano bate, sañalon puntan. Ditzen, narru bizitzen ikusi hor, batoaia, txiki batez, eta ezken nolako ikespero, eta saspiroen metro faltan elmugarako… Fortunato vera, garba <risa> <baka> garricor. <risa> zelako espectacular salik, emoten da bidean. Ni utzi zekea hortan, eh? Eta Simon Simon Yates eta Etarnal zelako zelako fasil, eh? Hor horrepainerra, eh? Ikusten da beste, beste maila baten dausela. Bai, Tour de Alpeen eh, girogo aurreko preparazio etapaean JJ eh, ikusten dago, eh, da agi esan giro hasi ta bere baiztaite Eta kontuz kontuz Stradnik biztan, eh begibistaneko fortunato eta 6 metro, azkeneko 5 metroek ezti erresak egiten gaurentzako, eh. Bizek etapa esku eskure eta eta ja zelako burruke ikusten dugu aurrien. Bizemillartien hemen Jaitze eta Jeitze Tabernal solte solte ya ja, grupotik eh, Ies eine. Eh? Zabaldu Sabaldudeuria 100 segunduko taustea. Eta, eta oin beha be Bernalek... Eta Butzman, e Daniel Félipik egin baterak. Oza Blasov eta honek ikusi bez. Ontsa azken kilometruen Bernal eta Yeitz. Eta bosteun kilometro faltan hemen Fortunato, Trannik egun mal metro atzeen. Bizek buru, buru makur, baina pedalak emoten, eta zelako askena, zelako askena, boste un metro faltan, aginek ez dutute pedalai emon da emon, e, elduguran ezin, baina gure eta eustute, eustute gure txirindu Eta Bernal eta, eta Yeitz, baina, zei lako, arpe, jonas, hau... Honek e duiz, baina bestiek kakalarri arpetxe eki, eh, sopura bat eh, horre... So, yeah, bai, nipetze eh? da horrek maiota markauten erdungo gaila, txera, baina, honek, <laughs> honek, beste, beste, beste kompuesto bat egin, eh? atzeko. Maglia, baina. marroia, eh? <laughs> <laughs> Maglia, marroia, bai ez dakiz egin, baina, baina fortuna eta begitzeko, ezinien, guran eta atzien... Hazi ene gure tranik esie gaitenezke ez ta ezta Sigizaga Sigizaga Orias Sigizaga Uxa Uxaia horrek Aupa fortunato benetan el Blaure el metro asken el metro asken esfortzu emuti leukinekin hori Aver hakeek eh, ikusten bagusen eh, nundi dato zen ikusteko aver dabisak eh, go hosti oh, oh. emongo ben dait... Am, amar, segund, amar segundutiko horako tarti, eh? Bernalek eta eta Jeitxek zabalduaena Martinez eta Bukmanen taldiekiko, eta... eta atzi ikusten da, egon dien, biztendekiez, eurek eurrien, baina... Baina, pealko elpe honas, arpe onas, eta azken metroetan lasterketie. Eh? Eta Lorentzo Forturaton taldientzako txako, jak, e, aipatu da digun, e, konbideatu edala, eholo, eta garaipen e oso garantzitsue izango zen e, taldien txape bai, eh? Zonkolan gainien, hain, hain famatu dan portu baten gainien, hemen e, Fortunato garaipen lortzeko puntuen, itzela, itzela mutilonek emondagoen exibiz inue, bait, e, trennikek be, bizek burrukan ibili e, dia, azken kilometroetan, azken iruk kilometroetan, e, hemen Zonkolan gaineko starteriko gorrenien, Jaitxe eta Bernal atzien, eta esanleke honek, aurriko ikibala, harrapak utete ba e, ez dakita, aurriko talde txugarrape, eta hondo ibiliko metro baruen, un metro marruen Fortunato. Fortunato etapa garaipenaan bile hementxe dator atzera begire berie da hoya elmonga hor begi biztan fortunato vera bakar bakarrik 10 metro esku egora eta Alpa, garaipena fortunato se bostordu eta minutuko 17 minutukoa lanaindiero garaie fortunato subai zu mereziket atzetik trenik vera bakarrik suto nik i jeberie kemondaba baina animo aupaso Itzel hain duzun Eta ia oin Bernal eta Jeitxek zela, zemateko tarti eta dut ziren besti eri, eh? Oin be Bernalek eh, zo zertak jari atarako dugu honetan, eh? Fortunantorontzako garapen handiz, eh? eh degu, oza, esaten dugu eh, iesalditzen esartu doala eta iesalditik Gero enberak erazue jo, tranke arrapau, oh. eta gero bakarrik aurrerantza joen joan dala. Bernal aurre rantza. Bernal bakar bakarrik, min eitxera, ondino, tarti handiko guran. Hau beste nivel baten dago. Honek, esteko zeriku zerik beste ekin. Benberak... E, George Bennett ontxe pasau barri dau, eta Jacek beste jarrituko daunik. E. Ez, bera bakarrik. Esan aldo gu, e, turra irabazia ben... E, Bernal Bardine de gure Benaurrien ero kontuz. Nokesan ehuelo bio eh vuelta udala. Gente justuen da ueltzen Dontorrera, eh. Gente justuen justu baina Bernal Bernal, Arriñe, fas... aginek ez dute oh. honek aldia tarago dau eta eta bueno, honek ez estatu jasoko, eh? Son askero iru... da, Esia pasetu de dal, Fortunato Trasmik ta Covis en osan hiru Kobi Oria, Kobi lugarrena. eta ontxe onxe Bernal azkenengo 51 metrotara iristeko, atzera begire eta orainbe, orainbe tarti zabaldu da honek, eh, honek eh, lidertsak ogeneralien, orainbe ban eta beti, beti irabaztera, beste beste maila baten eh, Bernal onxe elmuga pasabarri. Minutu 34 eta 5 postera sartu da Bernal. Yi hamar 1 segundo. Eta ikusi kogu Hatzien, Petzeta, Bultzman, Caruso, Txikone ikusi izendote zela, ez nahi seguru, hor Daniel Felipe, karuso eta, eta Txikone. Eta Blasofek gaur kale, eh, Joritz? Bai, bai, bai, bai. astana topero aibili da, hor dato. Eta beretzako lan nahein, karrereago eta gaur Blasofek kale. Kale, kale, bai. Hor Daniel Felipe, karuso... Eta txikone Daniel Martin, berrota iru segundora. Eta Blasov, ez. Eurin bora bat zan. Hau Bardet izen be Kale Bardet. Hindley betxera bihali deurie. Eh? DSM txarto. Eta Blasov geurkoan galduko deuria. Giroko aukera guztiek. Bai, gogoratu daigun e, Blasov berroko eta ondala, eta zenba galdu deu. Binyutu amaika segundu. Binyutu segundu galdu dauz. Demendator, Almeida, renko bene polegaz, haber. Oinguan ba, ja, haube, giroa agur. Giroa, giroa irazteko aukera ja, vape. Zelako, zelako etapa maiera bizienda honemen, Zonkola ngañien, Politeite lekolliroak gaur emondoan ezibizinu e, entzungu, eta hontse deskantzo txiki batengo. Guk musika apuratik entzungo gugu eta ikusi gogo hemen Chiringuaiek e, eldua la, sailkapen oro korrien zelanda eta gure gure puntazutxuek eta gure biztaizue hontse emango gugu merezidabe moduen eta musika apur bat da bagatoz.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 Telako etapa mai erabizitzen dugu, nemen zonko langainien hamalau eh, kilometroko igoera gogorroren ostien eta Lorentzo Fortunato, garaibile! Ogetago zurteko gizasemie Italiarra bera eta garaipen bikaina sekula aztuko ez dauen garaipena lortu dago berak. bere hotza horrentzen dugu atzien, Elkar elkareskantuta dalako gure, gure kolaborera zaile batzen gaitik, baina eskara gai berak esan dauna gulertzeko. <laughs> baina, bueno, posa arpezi ikusti nako, que... bai, gauza txarnek izta duzango bai, hunek. Azken azke nengo eh, kilometrun ez dagoa arpezi barri neokin, baina oin bai, oin bai gozatzen, egin dauen lanagatik, benetan goreipatze dugu edalako, eta, eta, ia, zelan zelan bukatu da etapa, zel, denpora, eta zelan ikusi oso Bueno, eh? etapa polutxe ikusi dugu gaur, e... Eh, ekipo gombeatu batek irabasi da, gori gauza polutxe bai da, beti genealekueko... Este izi lai bueno, ba, da eh, eh, basi ez da, eta bueno, Lorenzo Fortunatu esartu da lehen lehen bigarren Jan Tranik, egotasi segundure, Alessandro Kobi irugarren hitzien minutu batera, berrogeta menetzi segundure, laugarren Bernal, atzetik eroazago jo, eta hitzien arrapadoz, baina minutu eta berrogeta irure geratu da, eta bosgarren Bauke Molema, minutu eta berrogeta saspire. Ta, generalien Egan eh, Bernal dugu lider, Simon Jeetxe gaitik mi, minuutu gotamairu segundu, Damiano Caruso minuutu berrotamaikara, Alessandrez Baso postu bi galdu dezta minutu berrotamaikazazpi, tekos, ta Karthibe postu be galdu dezta bi amaika segundora. Eta irakurpe matezeko gaurkoetapari eta jiru emoten da bilenari, esango egunke Egan Bernal beste-beste maila baten dagoela, eh? Ezteko honek ikusten da, Errez Davila, eta olako bi-erreztan goborre zien Esango enke, Jirue eskuetan deko, deko a, tipu honek, eh? Igan era aterrenogusti, eta an-dabil erakusten ondo da hala, eta Jirue nik bere soñean ikusten dut. Politxe, politxe da gure italiako jirue guri emote duzkuena eta, eta datu gitzilegu momentuz, ondino ez da datu generalak hemen guri ez duzku espublika behintzet Hortako guz gure kolaboratzaileak lanien, baina ez dakite hain puntu jaku zen Eta honen izen olitxika igual, e, bila erretzire da az duzatoren azizi begide dator zen etapak eta zelan dauen asuntuea Aztele, nien komentauzue etapa gorren bat dauen? Bai, eh, biharko etapa berez ez pringe oskapa baten nah amaitutakoan da asteleneko <tipan> adeku kortina <tipan> petxo amaitutzen nah da da hor egurregon beko san e... e egurre bida hemen e... spektakulue italiako giroen eta astiro astiro ja gurie ekemonda agurtzen hasi bigokara aburtzen hemen gustora egon gara zurekin batera iam, italiako giroko 18ren etapa hau biziten cita e, de la e, monte son colan 205 kilometro luzeetan egontan e etapa u zurekin segitzen. Plaser bada txirindalitzari buruz hemen aldan datu danak emoti e txirindalitza bizitzie. Laishia rollzan o ol, olganzan. Olganzan, olganzan. Olzan, olzan. Ol, ol, olzan ol, ol neurrengorako e, itxiku hori begunen badian retransmitidu e, baina oraingoen olganzan. Ol, ol, olzan ol the momentu, the momentu ese, Eta eskerrik asko entzule eta betik e, san eta gonbiatzen saitugu datorn asteburuan, bai larun bat eta bai gandien horregongo egongo haiela. Ba, etapa bizek zuzen zuen jarraitzeko eta hemen haber gure golaro atzalliek, zer dinon, zer, zer bai, saiz. Eh, datorren zapatuen, eh, berbania, baile espluga. Eta, gero, azkenengo nengo etapie kontraeloja pentsetan dut dala. Ia, mobile, lengu salatzen nabile eta, eh. Zoratzen guzti, ja. Hemen teknologiak guztoratzen. Senago hakego. Milano. Oh, erlo jupeku edeko gara, eh, askeneko eta pie. Eta, ba, bueno, horrek etapa bizok zuekin batera biziteko guamenean gara, espero zuek guaskontetie. Eh? Plazer bat dalako guamene, italiako jirue, hitz ezitz, ez, segundu iksegundu dana zui helarazten, eskerrek asko ekipo zuekin jo zuen lanagatik. Ay, ay, eta, pergata. dana ondo bidien, datorren larun batien, hemen elkartuko gara, eskerrek asko entzule, eta atorren larun batera arte. Jaur, venga. Let's go! Steve <laughs> walks really down the street With the brinkhole low Ain't no sound but the sound of his feet Machine guns ready to go Are you ready? Another one buys the dust, and another one got, and another one got, another one buys the dust, hey, hey, gonna get you too, another one buys the dust, hey, <laughs>